eh Kale Berrian, egunda 11 garantzemakian, justo San Franciscoko eskolaren panean gaude eta hemen gaur gurekin Xavier loi, arte, egunon. Baika ezhounon. Gaur autokonsumoari buruz hitz behar dugu. Ze asko hitz egiten da, ez da? Eta bueno, etorkizunari begira ezin besteko txat eh beharko genuken kontua da, ez e, bai, bai. Eh, etorkizun paroa... Isango delakoan gaude, gainera berak representatzen duenagatik, ez esan aidunagatik autokontsumoa, eh gaur egun dagoen klima aldaketaren arazoarekin ere zerikusi handia eta zuzena izan dezakelako ere konponbidean eta eta benetan e, aurrera pauso eta norben, norbanakoaren e, poderamendu edo demokrazia horren, energiaren demokrazia horretan zer esan hau diadukalako. Mm -hmm. Autonomia eta alduntzea Odia. dena sartzen da konzeptu horren barrenean. Ja, ja. Zer da autokonsumoa? Honetaz garenean zerta mm ean? -hmm. Zer eta zai gara zehazki? E, autokonsumoa zitzeiten ari garenean, ean, ba, bere hitz propioak esaten duen bezala, eh ba berak kontsumitzen duenaren energiaren zati edo bueno zati handia saiatuko ginateke zati handirena ba berak bere etxebizitzetan propio berak sortu ahal izateko aukera izatea berak sortu eta berak kontsumitu orduan da imaginatu e, etxebizitza batean edo enpresa batean edo udaletxe batean edo beintzat horrelako instalakuntzak jar daitezke jar daitezke gaur egun eh hornidura elektriko bat duen edo zein instalakuntzetan. Eta gero berkolukena izango zen ba, azaleraren bat, e, badibidez, ba, plakasolarrak jarri alizateko, edo aire sorgaiu txiki bat jarri alizateko, txiki haundia, ertaina, edo delakoa. Uhum. Hore, autokonsumoaz hitz egiten dugunean, ja, bugura, etortzen zaigu, baserria, herriko etxea olako zakite, tokiak, ezbizitokiak, baina hemen irian, esate baterako, posibila da ere, bai? Autokonsumoaz hitz egitea, baita pisuetan ere? Bai, bai, bai, esan duan bezala ez, hornidura elektriko bat dauen toki bakoitzen, jarra daiteke. E, gaur egun, bi e, mila eta mazazpian egon zen sententzia bat e, Tribunal supermotikan edo, E, orduan zegoen dekretu batek eragozten zuen autokonsumo partekatutako autokonsumoa edo autokontsumoa, autokonsumo compartido e, delako hori Corí, eh, ez eztatzen zuenak, baino orain hori legala da. Oi, no isti Corí, ni kobertia izan da eta. Eh, bueno, Vimia Tamasa Espianen 11n e, sententziau, sententzia honek gusten zuen autonomi bakoitzaren esku aur regulatu alizatean mm -hmm. inorketzen pausa hori aurrera eman, etzen regulatu Eta pasaden eh, azaroaren 18an E, atera zen beste dekretu batean ja horretaz hitz egiten zen eta regulato bezala gelditu da hainbat poten artean. Orduan nau, ja, etxe bizitzetan egin daiteke eta eta zaigau de, noiz nahizu sartzez egun horrelako lehen proiektu bat. Hori da, beraz, urtetan debekatuta, egon eh, da, ez, halaxe e, zen, uh -huh. eta orain ja aldiz, ate hori zabaldu da, eta orain da momentua ja, horretan ja pensatzeko, eta, eta gure planak egiten. Bai, hori da, hori da. Uh -huh. Eta legalizatut dago onartua dago regulatua dago egin daiteke eta eta egiteko prest gaude gainera Aha. Eta zer ze egin daiteke, ez ze, dakik oh, gomendioak edo goienerretik, zer gomendatzen bai. diguzo egon zimu Bueno, a ber, karo, e, ikusten, ikusi daiteke baita ez, pixkat kontraesan antzeko bat, esatea, bueno, goiener da merkaturatzaile bat, baina egia esan ez da merkaturatzaile, ohiko merkaturatzaile bat, iraazia asmorike merkaturatzaile, eta kooperatiba izan da, guk ez dugu bilatzen, gure bazkideak, gerozetagia kontsumitu dezaten, alderantziz, guk bilatzen duguna da, gure bazkidek alik eta gutxien kontsumitu dezaten, Ez, eh, onura ekonomikoa ez dugunez bilatzen, bilatzen duguna onura sozial eta ingurumenarekiko onura bat. Eta hori lortzen da, kontsumo murriztuz. Eta eh, autokonsumoak eh, dakarren eh, gauza da, eh, bertan sortuta, kontsumo puntuaren gainean sortutako energia izan da garraioaren bitarteko galera guztioiek eragozten ditugula. Eta hori, eraginkortasuna da kilometrotzeroko energia. Hori da, hori da. Hori da. E, galeria horiek eragozten e, ditugu, modu horretan bueno, tazken finan hori eraginkortasuna da. Eta, eta zer egiten dugu, bueno, pues sustatzen dugu horren bila daudelako bazkidetzaren artean bazkidetzari e, orain dik ez diogu erabatzabaldu, baino bai hariten ari gala e, ikerketak kontsumo bakoitzaren arabera beraien urteko, orduko kontsumoaren araberako zehiztalakuntzan mota izanberko luketen bakoitzak bere etxeetan etxean beren enpresetan, eh enpresetan, e, garrantzitsua da esatea baita ere, ariketa kontsumo orduak eguzki orduaekin zerikusi handiagoa izan, geroz eta autokontsumo handiago izango dutela. Eta horrek erakartzen duna da azkenean amortizazio epeak ere murrizten direla. Eta e, bueno, guk bazkide bazkidei eskaintzen diegun eh erramienta goren dira. Egingo egiten diego ikerketa mota hauek, eta e, luzatu nahi dioguna, eta bazkiretza osoari zabalduko diogunanik bentsatzea datorren urtean, 2000-e meretzean, izango dela, ba, ba instalatzaie sare baten bitartez, ba, instalazio guztu hauek, ba, alik eta preziorik oberenean ere lortu alizatea. Mm -hmm. Eskura izateko ere aukera hau e, ba, gizarte osoari edo bintzat, bintzat, e, gure, gure inguruan eta kooperatiba aldean gauden ontzako olina eta esate baterako eguzki plakak izan daitezke gure itxiko telatuan jartzen dal direnak edo pisu batean bizi bagara pa hor ereikinaren goi partean ere jar daitezkenak eta auzo uki den komunitatearen esku ez funtzen mm -hmm. hori posible da hemen irian ze beste aukera gehiago dago aizearekin ere zerbait ingen ezake? Bueno, aizearekin, aiziearekin e, egin egin daiteke Egia esan ez da oso arraza, oso erraza aurre ikusten ahizearen bitartez zenbat energia sortzeko gai izango ginateke ururt oso batean adibidez. E, beti horrelako instalakuntzak ikusi izan ditugu e, komplementu bat bezala. Eguzkia Eeguzkia ez baino argia? Argia egunero ateratzen da. Targian Ta argiaren bitartez beti sortzen da zerbait. Uh -huh. e, Guzkitxoaldi ma da, lainotuta ezpalimadago produkzioa ahundi izango da. Lainotuta bali produkzioa gutxago, baina beti sortuko zerbait. Berazia, argiatik ja hartuko genuke Energia. Energia sortuko genukea argi aizatea datik. Euritan, euria naiz eta eurian egin, e, energia pixka bat sortuko lukete aguzki plakek. Haizea ordea, haizea zaia oda horre ikusten. Haizea beti e, mendigai horretan eta horrela bai egoten dela aire, aire man, e, jarraian dagoen aire bat. Horregatik uste ditugun aire sorgai mm. ba, horretan eta horrela daude mendilerroetan etxe bizitzetan e, turbulentziak eta horrela direla eta bazaia izaten da aurrekustea. Baino beti komplementu bezala izan daiteke. Uhum. Eta aukerak, aukerak, buz, bueno, eh partekatutakoa gaur egunatera den aurreko esan dizuen dekretu berri atera denarekin asko erreztu da. Uhum. Asko merketuko da instalazioa, eh kontagailu bat leno inpostua guzti inpostua zegoela eta hau ja kendu dute eta eguzkin postua e, kendu ondoren badago e, instalakuntzan merketzeko aukera bat kontagaiu beste kontagaiu bat ez da jarri behar, ez da iritsi behar, ez da e, punto frontera horretaraino eta ez da egin behar instalazioaren kontagaiu hori distribuidorarentzako zako akzesiulea edo iri, iristeko horra e, bai gertatzen dena, bueno, hori erresterakoan, merketzerakoan Ba, instalakuntzak bideraagaritatasun handiago eraabatzen du eta legalizatzeko ere asko zerreztasun gehiago jartzen ditu. Beraz e, ikusten duguna da hemendi gutxira lau gauza geditzen dira regulatzeke hauek regulatu ondoren instalakuntza hauek izanmar dutela e, oso lanzamentu a handia eta garrantzitsua. E, Do modutan ere ze zan dira e instalazio iberituak. Nola baita satiagatik. Hau da, ez gara erabat bere izten, e, bide arruntetatik, eta e, guk sortzen dugunean energia, energia hori kontsumitu alizanen dugu, baina beharra dugunean hartu alizanen dugu, sari horretatik, eta eguren batean gehiagin konsumitu, baino gehiago produsutzen badugu bota egin alizanen dugu gure energia sobrante hori e, ubide horretara eh bai, bueno, eh instalakuntza hauek, adibidez, argi panele fotovoltaikoen bitartez e, sortzen dugun energia, ba, zori txarrez, gaur egun oraindik gauez sortzen dutenik ez dugu aurkitu. Mm -hmm. ez esta esta esta ixenatu oraindik, orduan e, beharrezkoa izaten sare elektriko batera konektatua egotea. Aukera egon daiteke mm -hmm. baterien bitartez saretik deskonektatua litzatea, baina baterien teknologia oraindik eh Horrendik pixka bat ikertzeke dute, e, aurreratzeke dute beraien teknologiak, garestiak dira, mantenimendu txiki batera, dute, eta horrendik goz ez dira horren bideragarriak. Izan izan daitezke, teknologia hori badago, baina sare elektrikoa izan da gaur egun gomenda gara izan daiteke, sare elektrikora konektatuta mantentzea. E, bestalde, komentatzen galdetzen zenuena, en, guk sortzen baldima dugu kontsumitzen dugunaren energia baino gehiago gaur egun zeuden orain arte egon diren aukera izan dira bai salera bota eta oparitu edo ez sortu, incluso ez sortu, ez sortzeari utzi eta e, bestalde bazegoen beste aukera bat zena salera bota eta arkindar hori saltzea. Saltze horrek suposatzen zuena, ba,zuk energia sortzaile moduan alta eman behar ere industrian iaeko iaikorreta nordan i ba deklaratu berriz ate iruibetean b, osea horrek ba ba, ba e, arazo de e, gaur egun itzi egiten dena ez da horrela balantze bat eh itzi egiten ez zaitz egiten. Bat sortu sarera bota eta gero bat kontsumitu ezkero parekatuko zirela, baizik eta konpentsazio antzeko moduko bat eta zitzi egiten da. Hau esan dizuan bezela oraindik e, erabakitzeke dago, regulatzeke dago eta hori e, argitzen denean, ba oraindik eh erramienta eta e, baldintza gehiago izango ditugu oraindik, ba, aurrera indartxego jarraitzako. Edo <hieres> <hieres> ze modutan ere notizia onak dira, ezta? Bai, aldaketa, ja iguzkiaren zerra hori kentzea, behin goz. Eta Zuekenddikikan goien erreikanari e, zaitena da asesoramendua ematen uh -huh. zuen e, bakidei ez da, da. etorrkezun ari begira bakoitzaile ukeratzeko edo ikusteko zeukerak izanen dituen autokonuma. Hori da.i uh -huh. da. Gure, gure esku dagoen bai ekonomizimendua eta bai e, erramment hauek bazki esku jarri uh -huh. eta autokontsumoa aliketa gehien susstata. Hori da, eredu energetiko berri baten bila, ezta. Hori da zuen helburua. Eskerrik asko xaberloi arte, eta Aurrengor arte. Bai, zuhei.